Для турків вона теж туркеня, може дружина старого сина Маги, може донька. Це не важить головне жінка, молода, правовірна, від чого розкіш для поглядів ще побільшується, і тому вони летять на неї, забивають її віддих так само, як задушливий вітер Лодос. Пробувала рятуватися, відвертаючи очі на море Стамбула починалися від золотого рогу. Темне каміння, циклопічні скелі, могутні брили, зубчаті корони, веж, то чотирикутних, то круглих. Тесане каміння і червона плінфа мурів, руїни, притулених до мурів стародавніх палаців, збочезні рови, наповнені вже й не водою, а уламками колишніх святих і жител. Травою, зіллям, стоборами звалених дерев, хащами. Десь за ровами широка дорога, викладена білими плитами, мабуть ще за грецьких імператорів, на схилах ровів латки городів, тоді знов дикі зарості, плющ, юдене дерево з квітами неприродної барви, вигоріла на сонці трава, віслюки з червоними в'юками на спинах, круглоголові чуджуки. Той мур сприймався, мов, величезне тіло цього загадкового міста, а тут на вулицях – його нутрощі, тельбухи, бруд і покидище. Все життя зосередилося в отих лабіринтах поглядів, у пастках вогнистих очей фанатиків, у шаленстві хтивості. І коли уявлялося колись життя, мов, Євхаристія, мов, нестримний біг затятих апостолів до таємниці – то тепер могла переконатися, що таємниць не існує, що й на тих апостольських вершинах, мабуть, можна знайти прокляття або й кінець. Щоб хоч трохи успокоїтися, Настася пробувала шукати схожість між стамбульцями і навіки втраченими людьми з рогатина, які стояли їй перед очима невідступно і уперто, а може то вона сама виставляла їх рядами в своїй зболеній уяві, чіпляючись за них, мов, за останні рештки життя. Не було нічого спільного, хіба що караїм-пекар був трохи подібний до цих чоловіків, бо хіба ж такі були рогатинці, добрі, лагідні, якісь світлолиці, наївні, мов, діти. А ці всі осхлі, шорсткі, вив'ялені, висушені на сонці – і видно ледачі, як той Василь з потока, що уперто ставив свою халупу занадто близько від синагоги. І хоч правовірні євреї щоразу розвалювали її, не даючи Василею поставити покрівлю, він знов і знов уперто ліпив її, бо ліньки було відсунутися далі. Згадавши того дурнуватого упертого в лінощах Василя, Настася трохи розвеселилася і спромоглася навіть затіяти з собою химерну гру. Ніяка вона не бранка, не продана, не куплена, не донька попа з рогатина. А молода Туркеня належить цьому мальовничому незвичайному світові, а світ належить їй. Вона безтурботне дівчисько, вільне, владне, маєтне, може, й донька сіна маги, а то й вище. Це не важить. Головне, молода, приваблива, правовірна. Від чого, бач, Розкіш для поглядів ще побільшується І тому вони летять на неї Минаючи бідних її подруг Забивають їй віддих Так само, як задушливий вітер Сирокко Ішла ще більше Вигинаючись всією постаттю Грали в ній всі суглоби Витанцював кожен м'яз і тонкий шовк слухняно передавав усе те, повторював і відтворював, аж ніби зітхання захвату супроводжували і переслідували цю таємничу незвичайну дівчину. Котилися нею, наростаючи, побільшуючись, намножуючись, змагаючись у могутті з невпинним вітром. Бак, бак, бак, дивись, дивись, дивись. Та гра урвалася несподівано і жорстко. А вже й до того Настася зауважила, як багато тварин на стамбульських вулицях. Ніби в рогатині в ярмаркові дні. Коні з вершниками і розсідлені, віслюки з поклажей у сонному конянні або в моторошному крикові, що нагадував скрипіння сугого колеса,